Simulia și Cristia se aplaudă și pe Lea și Cristia aici, s-au pregătit, au dat totul să mențină o atmosferă faină. Cum sunteți în seara asta? Ua, suntem foarte mulți, uitați-vă și voi în jur, wow! Cât timp te uiți numai în față, nu vezi chiar așa cât de mulți ești. Asta din cauză că Dumnezeu e adevărat, mai ales aici în mijlocul nostru și. Hai să plădăm și după de laudă și închinare. Ce prezență uh, al lui Dumnezeu o lăsat ca să curgă prin ei. Uh, după cum ați auzit, Ted este uh, pe plajă, probabil, nu știu dacă la ora asta, că e prea, prea, probabil și acolo seară, dar el se distrează acolo pe plajă cu Mona, uh, pe insule. O zis că e cald, cred că 20 și ceva de grade pe acolo. Uh, noi ne bucurăm aici de uh, da, frig și vreme siberică. Uh, lasă, va veni și timpul nostru, amin? Nu am auzit uh, un amin așa, uh, convingător. Amin? amin. Uh, majoritatea suntem necăsătoriți, adică uh, ar trebui să avem amin? Amin, amin. Eu aștept, ziua aia, într-o zi cu soare, va veni. Uh, nu bun. Haideți să spun atunci, până când va veni ziua aceea, să deschidem la Evrei, capitolul 4, versetul 12. Uh, simt că Domnul vrea să facă ceva Uh, chiar special și și cântările care au ales Ligia au fost chiar uh, uh, vor merge chiar exact în linia în care Domnul mi-a pus mesajul de astăzi. Uh, Evrei 4 cu 12. Noul Testament acolo pe la sfârșit mijloc sfârșit, acolo vedeți uh, bun. Evrei uh, 4 cu 12 spune? Căci cuvântul Lui Dumnezeu este viu și lucrător. Amin? Mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și Duhul. Și încă o dată că numai ăsta e singurul verset care îl citim, adică acum, după aia mai avem altele. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și Duhul. Astăzi, Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc despre subiectul Suflet și Duh. Suflet și Duh. Uh, haideți să ne rugăm și să trecem direct la uh, Cuvântul Dumnezeu. Să lăsăm să fie viu și lucrător în noi. Amin? Doamne, vrem să-ți mulțumim pentru seara aceasta. Simțim deja prezența ta. Anticipăm și mai multe lucruri care tu ai de gând să le faci astăzi. Rău, Doamne, ca tu să ajuți pe fiecare, ca să uh, își mențină, Doamne, să, să nu lase nimic, să distragă atenția leg pe uh, hoțul satan care a încercat să fure uh, sămânța care va fi sădită uh, și la ne mă rog ungerea uh, ta la să fie peste mine și peste fiecare să auzim cuvântul tău și după aia să-l aplicăm în viața noastră. Și toată lumea spune Amin. Amin. Uh, în seara aceasta vreau să vorbesc despre subiectul uh, și despre ordinea divină care Dumnezeu a stabilit de la începutul, de la creație uh, cu referire la ființa noastră. Uh, și o să încep printr-un citat pe care l-a spus unul dintre cei mai cunoscuți scritori creștini din China, Watchman nee, a scris următorul lucru. Uh, și o să-l să citesc ca să nu greșesc. Să nu El a spus în felul urmă, următor, unul dintre cei mai cunoscuți în toată lumea scritori uh, creștini din China. A eșuat să distingi între duh și suflet, e fatal pentru maturitatea ta spirituală. A eșua să distingi între duh și suflet, e absolut fatal pentru maturitatea ta spirituală. În ziua de astăzi, există mulți creștini care, atunci când Dumnezeu vorbește, ei nu știu să distingă între activitatea sufletului și activitatea duhului. Și de aceea, de multe ori, când Dumnezeu le vorbește ceva, ei au impresia, a, Dumnezeu nu vorbește mie, cred că îi vorbește la vecinul, uite, el e mai grav. Sau când Dumnezeu nu-ți vorbește ceva, dar tu ai o impresie, tu nu știi că e sufletul tău, dar tu crezi că e dul tău, a, Dumnezeu mi-a vorbit să fac aia. Să fac aia. Și uh, avem persoane care vin și spun, dacă tot am vorbit despre, despre nuntă, eu, uh, eu simt că... Uh, băiatul ăla va fi soțul meu. Zic că Domnul meu a vorbit, sunt 100% sigur. Și tu nu-ți dai seama că de fapt au fost sufletul tău, n-ai distins faptul că a fost sufletul tău, dorințele tale, tu l-ai vrut pe el, pe băiatul ăla. Și după aia gura tău ți-o mers înainte și după aia au apărut poate probleme. Nu știu dacă voi ați avut frustrarea asta să poți să distingi clar între atunci când uh, e Duhul lui Dumnezeu care îți vorbește sau atunci când e doar mintea ta care debitează anumite idei. Și astăzi aș vrea ca, să, aș vrea ca să, uh, să aduc puțină claritate în mintea ta, fiindcă e absolut vital ca tu să, dacă vrei să crești, din punct de vedere spiritual, dacă vrei să crești mai aproape de Dumnezeu, dacă vrei să auzi vocea lui Dumnezeu, trebuie să distingi între aceste două între suflet și Duh. Și să știi când acționează unul și celălalt. O să începem uh, călătoria noastră în, uh, în Genesa capitolul 2. Așa că puteți să deschideți acolo. Uh, mergem la început. Uh, back to the beginning. Și uh, în, în Genesa capitolul 2, versetul 7, spune în felul următor. Când Dumnezeu l-a creat uh, pe om. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țarina pământului. I-a suflat înări, pf, suflare de viață. Și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Partea asta de început m-aș dintre voi, mai ales la salem, probabil că o știți numai, o repet din nou ca să, să mă asigur că toți uh, știți despre ce vorbesc și uh, să ajung după aia, o să vedeți uh, unde. Deci, cu alte cuvinte, există trei componente în ființa noastră. Primata, trupul, ok? Și trupul a fost creat din pământ și Biblia spune că din pământ am fost făcut și în pământ ne vom întoarce. E o idee sumbră, dar asta e. Doi, a, doua, a doua componentă a ființei noastre este Duhul, care a fost suflat de Dumnezeu în nările lui Adam apoi în nările lui Eva. Și a prins viață și, și când trupul a fost plut de duh, s-a format a treia componentă care se numește suflet. Și care noi cunoaștem cum, că a, a fi uh, deciziile noastre, emoțiile noastre și intelectul nostru. Sau mintea noastră. Ok? Bun. Uh, modul în care Dumnezeu l-a creat a fost în felul acesta și uh, un lucru care s-a întâmplat este că... Uh, Sufletul tău, de fapt, este ceea ce, când a a, cineva a explicat în felul următor, exact așa cum bărbați și o femeie au copii, exact așa, trupul a fost de pe pământ, a fost luat din țară, no? ok? Duhul a venit din ceruri și când cele două s-au unit, au format un suflet. Sufletul e ceea, e ceea ce tu ești. Este individualitatea ta, este talentele, darurile, e personalitatea ta, asta reprezintă sufletul tău. Ok? Și uh, sufletul acesta al, al nostru va, va exista absolut veșnic. Și exact din ce cauză? Fiindcă sufletul nostru conține Duhul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu este veșnic. Bun? Uh, mai departe. Și uh, Dumnezeu, când a creat pe om, a pus o anumită ordine. Cum anume, care trebuie să fie pe primul loc, care dintre cele trei? Trebuie trupul să fie, trebuie Duhul să fie, trebuie sufletul? Dumnezeu a spus foarte clar și după modul în care ne-a creat, că Duhul trebuie să fie pe locul întâi, El trebuie să conducă pe suflet, iar sufletul să conducă trupul. Și asta este ordinea pe care Dumnezeu a creat-o. Și uh, ordinea aceasta, din păcate, a fost complet distrusă atunci când a apărut Adam și Eva și când a venit șarpele, și deși Dumnezeu i-a spus să nu vă atingeți de acel fruct, nici să nu-l mâncați, uh, de fapt n-a zis să nu vă atingeți și să nu-l mâncați, uh, atunci uh, satana încercat ca să îl ispit, a, a vorbit cu Eva și a spus Auzi, Dumnezeu el vrea ca să nu te distrezi. El vrea ca să nu experimentezi plăcerea. Uite-te la fructul ăla. Ce bun arată. Ce bine arată. Uh, Mănâncă-l. Dumnezeu Dumnezeu a, a pus regula asta, așa numai că nu vrea ca, ca tu să te, să te simți bine. Și asta e o, o minciună pe care Satan o folosește până în ziua de astăzi și uh, încearcă ca să ne mintă, să avem impresia că Dumnezeu vă impune niște reguli și mulți oameni chiar cred despre creștinism, ai o adunătură de reguli și Dumnezeu nu vrea ca să ne distrăm, uh, vrea ca să fim morăți și toți supărați. Dacă vii la biserică să avem, îți dai seama că nu e asta adevărul. Dar. Uh, Satan de obicei încearcă să picteze imaginea că Dumnezeu este un Dumnezeu, Dumnezeu rău care vrea ca să ne fure de plăcerile care există în viață. Nici pe departe așa ceva. Satan e totdeauna min mincinos și el este tatăl minciunii. Și asta este una din cele mai mari minciuni ale lui. Uh, și uh, Dumnezeu când a spus vei muri negreșit lui Eva dacă veți mânca, el nu s-a referit că va muri din punct de vedere fizic. că i a gustat și nimic nu s-a întâmplat. Țineți minte. Dar, și probabil s o gândit de -o, Bă, dar uite-te, uau, wow, ce-a zis satanic chiar adevărat. Am mâncat, nimic nu s-a întâmplat. Care problema? Și uh, faptul că satan vine și ne mințește cu ideea aceea că, că Dumnezeu vrea ca să ne distrăm, e, uh, e Dumnezeu de fapt, pune anumite reguli în viața noastră din cauza că el vrea să ne protejeze. Ca un tată bun. Imaginați-vă un copil care îi uh, uh, vrea ca să se joace în mijlocul autostrăzi. Acum o să avem și noi autostradă la câțiva kilometri de oradea. El vrea, da mami, da vreau să, nu să mă joc așa fain, uite așa multe benzi. Uh, și merge la... Părinți și uh, părinții, părinții spun, nu! O, dar să sunteți răi, dar vreți, nu vreți să mă, să mă distrez. Când acolo, normal, părinții vrea ca să îl protejeze, să nu cumva să vină un, un camion cu 18 roți peste el și să-l distrugă, să-l omoare. Dar copilul, cam așa de mult ori acționăm noi față de Dumnezeu. Dar oameni, de ce atâtea reguli? De ce, de ce nu mă lași ca să fac aia sau aia sau aia? De ce? Fiindcă Dumnezeu te iubește. Și Eva, din cauză că ea nu a ascultat de Dumnezeu, a păcătuit și odată cu acel păcat adamic, ea nu a murit fizic, dar a murit Duhul din ea. Și de aceea, în ziua de astăzi, avem colegii noștri, o mare parte din omenire, pur și simplu trăiesc, dar Duhul lor este mort față de Dumnezeu. A murit și s-a născut de fapt mort, fiindcă toți ne naștem în păcat și singura cale prin care acel Duh poate să fie fi adus înapoi la viață și să, să, ca să existe un Duh suflet și trup, este prin dacă treci pe la cruce. Ok, așa că Adam a păcătuit și în acel moment când Adam a păcătuit cu Eva, a intrat pe, în pământ, au intrat trei categorii de mari păcate și care le găsim în Biblie uh, enumerate din nou și din nou. O să vedeți încetul cu încetul unde unde o să ajung, dar haideți să deschidem la Io 1 Ioan 2 cu, 9, cu 16, care spune în felul următor. 1 Ioan 2 cu 16, să ajungem acolo cât de repede. Cât ați înțeles până acum, până, până la punctul ăla acesta? Da? Ok. nu bun. Unele lucruri probabil le știți deja, nu o să ajung, uh, cum ar fi la. Uh, trasez o bază peste care o să zidesc încă altceva. Unul Ioan 2,16 cu 16 spune în felul următor. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudorosia vieții nu este de la Tatăl, ci din lume. Deci, pofta firii pământești. Ce s-a întâmplat odată ce Adam și Eva au păcătuit, s-a dereglat această ordine pe care Dumnezeu a pus-o în ființa umană. În care Duhul să fie pe locul întâi și să conducă sufletul, iar sufletul să conducă trupul. Și dacă, de exemplu, odată ce Duhul a murit, o trebuie să, să apară unul sau altul. Ori trupul, ori sufletul să, să iasă în față și să vrea să conducă trup, ființa noastră. Așa că dacă în viața ta tu lași trupul tău să te conducă, apare categoria de păcate care se leagă de poftă. Asta e prima categorie mare. Când trupul tău conduce întreaga ta ființă. La ce se, se referă? Uh, poftești după o, o anumită persoană, uh, poate să fie, de exemplu, uh, îmbuibare, poate să fie uh, diferite... Uh, diferite, de exemplu, alcoolism, sunt unii care, sau droguri, poate să-ți conducă trupul, sau anumite păcate sexuale și aceste păcate, numite pofte, pur și simplu îți conduc trupul tău. Biblia spune că, de exemplu, Pavel spune că păcatul curviei, de exemplu, este unul dintre cele mai grave păcate care le poți face împotriva trupului tău. Și toate, de fapt, păcatele acestea care se leagă de poftă, toate te vor degrada pe tine ca ființă umană mai mult decât orice alt tip de păcat. Păcatele pofte. Când trupul tău începe să conducă. Când trupul tău este șeful, el este la volan. Și... Uh, Ideea, de exemplu, de a ce te face să te simți bine, este una din cele mai mari minciuni ale lui Satan. Și mai ales în ziua de astăzi, te uiți la MTV, te uiți peste tot, ideea asta e propagată din nou și din nou. Fă ce te face să simți bine. A, vreau să mă simt uh, așa, iau uh, drogul ăsta. Și noradă, deci uh, există asta. Uh, vreau ca să, să mă simt uh, uh, mai iubit, mă uit la anumite filme, sau fac nu știu ce, ca trupul meu să fie... Trupul tău conduce în situația asta. Și dacă continui să lași trupul tău și avem și situații grave cu persoane alcoolice, poate chiar în familia ta, și vezi cum anume, pur și simplu, denaturează o ființă umană, alcoolul, când trupul este cel care conduce. Asta nu a fost intenționat de Dumnezeu. Dumnezeu nu așa ne-a creat. Și de aceea când nu este... Când când ieșim de sub ordinea pe care Dumnezeu a pus-o, există consecințe. Exact așa cum acel băiat, dacă el merge și n-ascultă de și merge pe autostradă, există consecințe. Nu din cauză că Dumnezeu e rău, din cauză că dacă noi nu ascultăm, și așa cum Adam și Eva nu au ascultat, prin neascultarea lor a intrat moartea și a intrat păcatul în lume. Ok, asta e prima. Dacă trupul domnește, e vorba de poftă și aici se numește pofta firii pământești. În unii uh, 2 cu 16. Dacă sufletul iese la volan și el vrea ca să fie șeful și lăsăm sufletul nostru să conducă, apare mândria. În Biblie se numește Leudorosia vieții. Mândria, adică intelectul tău prea controlul. Și spune, eu pot să fac. Eu mă descurc singur. Eu am nevoie de Dumnezeu. Eu n-am nevoie să citesc Biblia. Pot eu să înțeleg lucrurile cu propria mea minte. Mulțumesc. Eu n-am nevoie de lider. Ce lider? N-am nevoie de biserică. Mă descurc singur. Chiar la noi în biserică a fost cineva care actualmente e chiar într-o poziție destul de sus, în oraș, și care a spus n-am nevoie. Nu am nevoie de biserică, mă descurc singur. Aici apare mândria intelectuală, în sensul că mergi la gojdu și ai învățat puțin mai mult decât poate ceilalți din generația ta. Așa ai impresia că, uh, frate, deci uh, nu am eu nevoie de nimeni. mersi, ai că citesc eu cărți și mă descurc eu singur. Nu am nevoie de Dumnezeu, mă descurc cu propria mea minte, uite și alții orfos care s-au descurcat. E mândria. Lăudăroșia vieții. Ridici intelectul mai presus decât merită ca să fie ridicat. Și a, a, de acolo apare umanismul, de acolo apare intelectualismul, de acolo apare a, înălțarea euului. Și dacă citești a, anumiți filozofi care sunt foarte recunoscuți a, prin universități, îți dai seama că exact asta au ei, mândrie și intelectul ridică mai presus. Și spune în felul următor, n-am nevoie de duh, am suflet, îți bine merci mă descurc cu mintea mea, mă descurc în viață. Și când nu există, când nu există această ordine pe care Dumnezeu a pus-o, atunci uh, există și consecințe la exact, la exact același lucru. Avem ca și idee, ca și exemplu pe uh, poetul nostru național, Eminescu, care a mers în delir. Uh, și merge mai departe. Și dacă când aceste două, mândria și pofta se unesc, apare al treilea păcat, care Biblia îl numește uh, pofta ochilor, sau eu aș spune lăcomia. Și satan a reușit, ce cu încetul, că vedeți, lăcomia pur și simplu e o parte din poftă, mă doresc lucrul acela și uh, e o parte și din mândrie. Știi ce? Nu mă interesează ce crede el, eu tot o să-l iau fac eu cumva mașinații și mai ales de acolo oamenii cu corupții, corupția și asta e partea care se vede. Da? Și vreau ca să fiu eu cea mai cunoscut în clasă sau, sau diferite lucruri, îl vreau eu pe băiatul ăla și o să fac eu tot posibilul ca să fie al meu. Și alte forme, alte forme. Satan a reușit prin aceste trei păcate, trei categorii mari de păcate, să... Să, să lege omenirea și să îi, țină, să îi țină din a fi tot ceea ce Dumnezeu a vrut ca ei să fie. Să, să iasă afară din disfuncționalitate. Când, de exemplu, la o mașină nu există roți, uh, nu are cum să funcționeze mașina. Când nu există motor, nu are cum să meargă. Exact așa. Când nu există o ordine care a fost dată de creator, lucrurile nu au cum să funcționeze bine și de aceea Lumea din jurul nostru merge fără nicio țintă în față și uh, merge uh, direct în față ca boala la poarta nouă, nu știe în ce direcție merge și nu-și îndeplinesc destinul lor, care fiecare dintre noi, Dumnezeu are un destin pentru noi. Nu-și-l îndeplinesc. Nu știu care este scopul lor, fiindcă nu funcționează în ordinea pe care Dumnezeu a creat-o. Restul timpului aș vrea ca să vorbesc. Uh, Până acum am vorbit despre aceste trei și aș vrea ca să încep să te gândești tu la tine însuți și să, să spui, mă, nu cumva am lăsat trupul meu în ultima perioadă, l-am hrănit, am ascultat de el dar să trăiți, într-un fel sau altul. Nu cumva ți-ai ascultat mai mult de mintea ta și nu cumva, și nu de, nu de cuvântul lui Dumnezeu. Te-ai bazat pe înțelepciunea ta nu am nevoie să mă rog dimineața. nu am nevoie ca să, să citesc Biblia. E ok, lasă, Doamne, știu. Așa am 16 ani. Mă descurc în viață. Am destul de experiență. Și te-ai bazat, te-ai lăsat mândria să te conducă și uh, sufletul, de fapt, să ia controlul vieții tale. Sau trupul. Dacă l-ai lăsat pe aceste două, vreau să spun că nu ești în, în ordine și de aceea nu funcționezi cum ar trebui. De aia... Te simți că nu te simți împlinit, simți că parcă uh, înoți pe uscat din cauza că dacă nu ai nu ești în ordine n-ai cum să funcționezi bine n-ai cum să funcționezi la capacitate maximă și vreau ca să în seara asta vreau să te uh, impulsionez, vreau să te încurajez, ca tu să, să cauți să revin apoi la acea ordine în care Duhul tău este cel care conduce ființa ta și o să spun cum anume vei putea ca să, ca să faci lucrul acesta. În caz că până acum trupul tău domina și ești încă captiv la anumitor păcate. O să spun că tu poți să fii liber și să, să poți să revii apoi la ordinea corectă. În care Duhul este pe locul întâi, sufletul este supus Duhului și iar trupul supus sufletului. Și dacă aceste trei îs în ordine perfectă, dacă îs, îs în ordinea lui Dumnezeu. Vreau să spun că există patru beneficii care voi avea loc și despre asta voi vorbi uh, până la sfârșit. Sunt patru beneficii, patru lucruri care le vei vedea în viața ta care lumea nu le are din cauza că ei au ordinea complet pe invers, complet pe dos. Și ca să găsim cele patru, o să mergem uh, în Ezechiel, capitolul 1, uh, versetul 13, până la 15. E, a, aici Ezechiel vede tronul lui Dumnezeu și a, acolo în fața tronului Dumnezeu vede patru făpturi care aveau înfățișare, Biblia spune, a, Ezechiel scrie, asemenea oamenilor. Și dacă te uiți mai adânc, a, îți a, arată că are patru fețe, a, unuia de, a, una este de om, altea de, de leu, altea de, uh, de bou, în sensul, uh, ok, o să i-aleg alegorie, și vultur. Și uh, după aia mergem mai departe în versetul 13 și descrie anumite detalii despre, despre, uh, uh, despre cum anume ar, a fost intenția lui Dumnezeu pentru noi și cum anume va arăta o persoană care are duhul la volanul vieții sale, apoi sufletul și apoi trupul. Și spune aici în versetul, versetul 13, în mijlocul acestor făpturi vii era ceva ca, ca niște cărbuni de foc aprinși care ardeau. Și ceva ca niște făclii în încoace și încolo printre aceste făpturi vii. Focul acesta arunca o lumină strălucitoare și din el ieșeau fulgere. Nu avem timp ca să studiem toate detaliile pasajului, dar o să ajungem mai departe. Versetul 14, făpturile vii Însă când alergau și se întorceau, erau ca fulgerul. Și Vesetul 15. Mă uitam la aceste făpturi vii, okay, care reprezintă oameni, omul perfect, și iată că pe pământ, afară de făpturile vii, era o roată la fiecare din cele patru fețe ale lor. Fețe. O să ne oprim la cuvântul acesta, fețe. Fiecare din noi avem o față care este complet diferită a celorlalți. Și la ce se referă aici este unul din beneficiile a faptului că tu ești în ordine divină, adică Duhul tău, domne, cum ar fi conduce ființa ta, apoi sufletul tău este subordonat Duhului tău și ascultă de El. Și, și apoi trupul tău este supus sufletului. Este că ai individualitate și puteți să scrieți, dacă, dacă vă notați, individualitate. Și la ce, se, la, la, la ce mă refer? Duhul tău, cât timp, până, până când nu vii la cruce, nu poate să fie viu. Până nu îl întâlnești pe Iisus Hristos în, în biserică. Până nu vii la, la o biserică, ori la la biserică o genație sau duminică dimineața sau până când nu vii la cruce nu la biserică, până nu te întâlnești cu Isus Hristos și îți cer iertare de păcatele tale și îl inviți ca El să vină în viața ta să te nască din nou până atunci Duhul tău este mort. în acel moment când tu faci asta și și astăzi veți, vei avea șansa în caz că până acum nu mai ai luat de decizia, vei avea șansa astăzi să-L inviți pe ei. și ce se întâmplă? când tu-L inviți și te predai Lui Dumnezeu și treci pe la cruce și cer lui Iisus, iartă-mă de păcatele mele, curăță-mă, vreau să fiu de astăzi uh, copil al tău, vreau să mă nasc din nou. De fapt, Duhul tău care e mort se naște și prinde viață. Și acolo la cruce, un alt lucru care se întâmplă este că ești și eliberat, poți să fii eliberat. Și ordinea care până acum trupul tău domina, și erau anumite păcate care nu le puteai lăsa de ele, fiindcă trupul tău era la, deja așa de puternic. Era că el spunea, mă, vreau să mănânc și gata. Și, dom'le, mănânci și mănânci și mănânci, și ok, nu se vede. Dar după aia îți dai seama, wow, se începe să se vadă lucrurile. Îmi dau și eu seama asta la mine. Mănânci, mănânci, mai ales seara și frate, deci se, se debune. Și trupul tău, dom'le, dar odată ce tu vii la cruce, un lucru care se va întâmpla, este tu poți să fii eliberat de acele lanțuri care satan le vrea asupra ta. Și începi să fii tu un individ. Până înainte, de exemplu, dacă te uiți la, dacă cineva a fost creat de Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat individualitate, fiecare sunt diferiți, chiar dacă sunt șase miliarde, aproape șapte, fiecare sunt diferiți. Dar da, dacă tu, care ai fost, de exemplu, creat de Dumnezeu cu individualitatea ta, dacă tu mergi și devii un bețiv la bar, îți pierzi, Orice individualitate. Un bețiv, dacă te uiți, adevărul este că este la fel ca toți ceilalți bețivi. Acționează alcoolul din el, îi dă personalitatea. Nu? Nimeni nu impresionează, impresionat, nimeni nu sărbătorește, uau, wow, uite ce fain un bețiv, uai, wow, ce, ce special, îi, wow, când, când i bat așa de frumos, wow, cum vorbește, ce... Nimeni. Fiindcă, pur și simplu, acționează ca orice om beat care are alcool în el. Același lucru cu o persoană drogată. Dar nici își pierde individualitatea. Dacă vezi oameni drogați, mai mult la televizor, uh, acum, sau când am mers în Timișoara, am mai văzut uh, copii care trăgeau din alea uh, la, la canale, nu știu cum se numește, uh, dar uh, oameni, oameni drogați, din nou, pur și simplu, N-au nicio individualitate. Asemina, și cu prostituatele sau oricare a, pur și simplu trăiește și trupul lor este absolut sau, sau sufletul lor domină. Nu mai au individualitate, ci acționează ca și toți ceilalți și își pierde acea unicitate. Dar atunci când tu vii la Hristos, un lucru care se întâmplă și dacă tu pui Duhul tău pe locul în întâi, el să domine, un lucru care se va întâmpla vei începe să, să se vadă personalitatea ta. Dacă până acum văd lucrurile astea la noi în biserică, persoane care erau timide, care nici nu vorbeau cu nimeni, încep să vorbească. Iese afară, poate în, într-un stil diferit decât ceilalți, dar iese afară personalitatea lor, individualitatea lor. Creștinii, eu cunosc, cunosc și creștini și necreștini, sunt unul dintre cei mai comici indivizi pe care am întâlnit vreodată. Dacă nu te uiți la noi în biserică, câteva personalități speciale, indivizi mai special, care, domnule, când, numai când te uiți la ei, încep să râzi. În sensul bun al cuvântului. Nu că râzi de ei, ci râzi împreună cu ei. Că te fac, te fac să râzi. Fiindcă s-a dezvoltat în ei individualitatea. E un beneficiu. Dacă lucrurile sunt în ordine, e o frumusețe. Fiecare dintre noi, în modul nostru, suntem unici. Și suntem speciali. Dar dacă ești în lume, îți pierzi asta. E acoperit de, de, de toate de păcate și de vi unul ca și celălalt. Chiar săptămâna, chiar ieri, uh, au venit niște vânzători la mine, exact ca orice alt vânzător, uh, uh, în modul... Uh, de, era, vreau ca să, să vândă ceva, uh, 70 de roni, am zis, nu frate, așa direct, vreți să Și imediat... Modul în care mi-au prezentat produsul, exact ca oricare alt vânzător avar, că nu erau foarte buni. Asta e, n-am vrut să le zic în față, ok, încercați puțin prea mult. Știi vânzători din aia care, frate, parcă vrea să scoată banul direct din buzunar. Doamne, lasă-mă, stai să spui Nu, nu, nu vreți, nu vrei. e foarte frumos, uitați aici. Ok, lasă-mă puțin să mă gândesc. Ideea e următoarea, că pierzi individualitate dacă lași sufletul sau duhul tău, sau trupul tău să te conducă. Asta este unul din lucrurile care care unii le pierd. Iisus însă a fost cel mai cel, mai, cel mai individual, cea mai individuală persoană care a existat vreodată. Dacă te uiți numai în Biblie, domnule, nu era rușine de cine este el, de chemarea pe care tatăl i-a dat-o lui. Și absolut oricine venea la el, nu era inhibat și încerca să intre în anumite tipare. El era Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Om și Dumnezeu în același timp. Uh, și dacă tu uiți în Biblie și celelalte personalități, odată ce s-au întâlnit cu adevărat cu Isus, au fost transformate în persoane uh, individuale. Paul, Pavel, au fost de exemplu înainte și el ca toți ceilalți farisei. Nervos! Hai să persecutăm! Și odată ce l-a întâlnit pe Isus, a fost schimbat și a avut o individualitate care până și astăzi rămânem uimiți. Wow! Ce om extraordinar a fost el! Și lucrul care se întâmplă este atunci când tu vii la cruce și îl întâlnești pe Hristos este că Duhul Sfânt locuiește în tine și El este plin de creativitate și îți dă, ție, scoate în evidență personalitatea ta, unicitatea ta, individualitatea ta. Odată ce, cu, cu cât mai mult Duhul tău locuiește și cu cât este Duhul tău mai puternic, cu atât vei deveni, nu te vei lăsa influențați de ceilalți. Când mergi într-o, când se vor lua alte decizii, nu, tu vei fi ultimul care își are cuvântul. Și tu vei spune, mă, eu cred, uite asta. vei vei avea și tu părerea ta. Nu te vei lăsa ascuns în spate. Un al una, doilea, doilea beneficiu care îl vei experimenta, odată ce vei, îți vei aduce viața ta în ordine și aceste trei componente, prima dată, Duhul tău va conduce, apoi trupul tău, apoi, sufletul tău, apoi trupul tău, este în versetul 16, zice, este, spune în felul următor, înfățișarea acestor roți și materialul din care erau făcute, păreau a Hristolit. Hisolitul este de fapt o piatră prețioasă și cu alte cuvinte strălucea și a, asta a văzut Ezechiel când se uita acolo la, la uh, uh, materialul respectiv. Strălucea. Al doilea lucru care se va întâmpla atunci când tu pui, îți pui uh, ordine în viața ta și Duhul tău stăpânește și nu sufletul sau trupul, este că vei, vei străluci. Tu vei străluci și darurile, care Dumnezeu le-a pus în tine, vor ieși la evidență și te vor face pe tine strălucitor. La, la, la ce mă refer? Dacă lucruri, daruri pe care tu n-ai crezut că le ai, le vei descoperi. Lucruri care n-ai crezut că tu le poți face, vei, le vei putea, vei vedea că pot totul prin Hristos. Uh, uh, Lucruri care ți se păreau că nu erau așa de importante, vei da seama că Duhul Sfânt ți le va scoate în evidență, auzi, ți le-am dat talentele, abilitățile, darurile acestea ți le-am dat, ție pentru asta. Și încep să le, să, să le folosești și îți dai seama, wow, nici nu am crezut că eu pot să fiu un manager, un organizator bun, nici nu am știut că eu pot să fiu bun la instrumente. În viața mea n-am cântat, dar încet, încet, Duhul Sfânt te va ajuta să și, te va ajuta și vei începe să strălucești tot mai mult. Și. Uh, Darul acestea vor străluci exact așa cum este o piatră prețioasă. Până când nu o șlefuiești, nu-ți dai seama că e prețioasă. Arată ca și, o, ca și o piatră obișnuită. Dar odată ce îl lași pe Duhul Sfânt să lucreze în viața ta și spui, Duhul Sfinte, eu sunt, eu sunt lutul, fii tu olarul. Și las pe Duhul Sfânt să modeleze. Duhul tău vei ve începe să descoperi darurile care Duhul Sfânt ni le dă odată ce îl primim pe Isus în viața noastră. Și, a, și vei începe să strălucești tot mai mult. Și un uh, lucru care se va întâmpla, nu te vei lăsa condus de sentimentele tale. Dacă sufletul tău conduce, și mai ales aici poate să fie, nu neapărat numai fetele, poate să fie și băieți. Am văzut foarte mulți băieți sentimentali. Îți conduci de sentimentele lor. Uai, nu știu. Uai, nu, nu, nu, nu știu dacă, dacă voi putea ca să fac. Uai, nu, nu mă simt așa de eu capabil ca să fac aia sau aia. Uh. Un lucru care se va întâmpla dacă Duhul tău este cel care conduce. Este, nu, nu emoțiile tale, sentimentele tale vor spune ce, ce vei face, ci Duhul tău va spune. Uh, Avram, de exemplu, a primit în Duhul lui, Dumnezeu a spus clar, când Dumnezeu vorbește ceva, orice vine din partea lui Dumnezeu, e Duh. Okay? Și e, ăla nu poate să fie tras înapoi, ce spune Dumnezeu, aia se va întâmpla. Cum a spus să fie lumină? A, domne a fost lumină. Când el spune, uh, eu te-am chemat pe tine ca să fii un evanghelist, sau te-am chemat pe tine ca să fii un om de afaceri, te-am chemat pe tine ca să fii o, o doctoriță, când el spune ceva, lucrurile nu îl poate trage înapoi, Și acela se va întâmpla. Doar tu poți să te împotrivești și să amâi, amâi tot mai mult lucrurile care Dumnezeu vrea să le facă. Dar odată ce Dumnezeu spune ceva, el, cuvântul ăla, îi da și amin. Ok? Și Avram primește din partea lui Dumnezeu, tu vei naște un fiu și vei fi tatăl a multor neamuri. A multor neamuri. În Duhul lui o primit. Bun. Asta o primit uh, la, cred că, 75 de ani. Uh, o trecut vremea. Sufletul lui Avram îi spunea ce îi spunea. Păi nu prea simt că o să se întâmple ceva, că nu văd nicio schimbare. Uh, nu prea văd lucrurile că se mișcă. Trupul lui mai grav. Bă, frate, mai e 100 de ani. Nevasta are 90. Ce șanse mai sunt? Trupul și sufletul, dacă ele două, unul din, din cele două conduce, îl conduceau pe Avram, astăzi n-ar fi existat Avram în Biblie. Sau cel puțin ar fi fost un exemplu negativ. Dar fiindcă Duhul conducea ființa lui Avram și Dumnezeu a spus, nu, nu s-a lăsat Avram afectat de faptul că era o de ani, nu s-a lăsat afectat de cum se simțeam, mă, nu mă simt că aș putea să fiu tatăl. Uai, deja să o nu? Că să am copil, acum la 800 de ani, să tot fug după el, să schimb scutece la să. 100... Nu, nu, nu mă simt capabil, domnule. Dar nu-i logic. Nu. El a ascultat. Duhul lui era mai puternic. Exact așa, la fiecare dintre voi. Am văzut asta și în viața mea. Dacă Duhul tău îl hrănești, ce hrănești mai mult și de cine asculți mai mult, acela este șeful. Toate cuvinte, dacă tu vrei ca Duhul tău să, să conducă viața ta, va trebui să hrănești Duhul tău. Cum? Cuvântul lui Dumnezeu. Îl strângi. Îl strângi. Învățătură peste învățătură. Ca niște cărămizi. Prezența lui Dumnezeu, ceea ce facem și aici, dar și acasă. Stai în prezența lui Dumnezeu. Îl lași pe Duhul lui Dumnezeu să te umple. Să devină... It's exerceți cum ar fi, hrănești Duhul tău, asculți de el, asculți de ce spune Duhul, mă duc la biserică. Nu fac ce simt eu. Mă, n-am chef acum. A. Nu. Duhul spune. Duhul spune, nu. Mergi, la biserică. Așa poți să-ți dai seama în viața ta. Acum, numai că analizezi puțin în viața ta, îți dai seama cine este în, în, în on top, cum se zice. Cine, este, cine îți conduce ție viața? Numai Nu asta te uiți. De cine ascultă cel mai mult? Dacă vrei să, ca Duhul tău, vrei să fii în ordine perfectă, vrei să ai individualitate, vrei ca să fii darurile care sunt în viața ta, să se iasă în evidență, să strălucești, să nu tot fii... Satan ar vrea ca tu să fii anonim, să fii un nimeni. Dumnezeu vrea ca tu să strălucești pentru El, să-i dai Lui slavă, ceea ce am, vorbit, am cântat și prin cântarea asta nouă, astăzi. Dar va trebui să hrănești Duhul tău. Să asculți de el. E decizie care va trebui să iei. Și cu cât faci asta mai mult, zi de zi de zi, când va veni momentul deciziei, cine va, va, va avea control? Cine e mai puternic? Dacă mintea ta ți-a îmbubată cu idei, mintea ta va decide. Dacă emoțiile tale, tot timpul te lași de emoții, emoțiile tale. Dar dacă Duhul tău, dacă Duhul tău L-ai zidit, l-ai întărit așa de puternic. Un alt lucru care poți să faci să zidești să te rogi în limbi. Biblia spune: Te zidești spiritual, zidești omul tău la în timp ce te rogi în limbi? Biblia spune că lărgești capacitatea ta să conții prezența Lui Dumnezeu pe Duhul Sfânt, alături de Duhul tău. Și din ce faci asta? Tu vei străluci. Și vei, individualitatea ta se va vedea clar. Același lucru și referitor la, la vindecare. Dar nu simt. Săptămâna asta, sincer, toată săptămâna de, de când a fost nunta, nu m-am simțit bine. Parcă tot m-am luptat cu ceva, cu, cu, cu, cu, cu, uh, cu o răceală. Și i-am zis și lui mamei mele și, uh, și lui Ligia, -a nu știu ce, tot cu uh, ceai, tot cu, ceaier, tot cu uh, usturoi uh, și cu faze, uh, am, și cătine și cât mai multe. Toată săptămâna. Dar un lucru care l-am învățat deja, e să nu mă las. Să lupt. Chiar dacă trupul meu îmi spune, bă, e șansă ca să, ca să cază în boală, uh, nu m-am lăsat. Și am învățat lucrul acesta și sincer, de câteva de luni, cred că de un an, nu am fost, nu am fost bolnav. Și astăzi când am venit în coace, eram cu nasul înfundat, după ce m-am închinat lui Dumnezeu, Duhul meu îi spune, Î, stai acolo, ascultă de mine. Eu cred în cuvântul Dumnezeu că prin rănile lui am fost vindecați. 1 Petru, capitolul 2, versetul 26. Cred în asta! Și stau bazat, nu, nu ce spune sentimentele mele, ce, ce îmi spune trupul meu, stau ferm în cuvântul meu și dacă ar ținea mai mult timp. Învăț și eu, nu spun că sunt perfect. Okay? Nu vine aici ca și mare expert cu vă prezint aici doctorat, învăț și eu cum anume să pun duhul meu și să-l să întăresc tot mai mult ca el să, el să domine în viața mea. Dar doar așa vei putea ca să trăiești o viață. Viața din Belșu, pe care ne-a promis-o Isus. Altfel nu poți. Ori ești în ordinea Lui Dumnezeu, altfel nu poți să funcționezi în viața care, pentru care te, la care Dumnezeu te-a chemat. Adică, ca și cum ai, uh, ai aduce o, o mașină de Formula 1 și ai pune-o pe, uh, pe un tren uh, de țară. Nu merge. Nu, nu poate să funcționeze. Dar dacă pui pe o șosea dreaptă, ff, exact așa, dacă tu îți pui în ordine, în linia, care Dumnezeu a vrut, în ordine care Dumnezeu a pus-o, vei merge și vei funcționa și vei îți vei îndeplini scopul tău. Mergem la a treia. A treia, a treilea lucru care se va întâmpla în viața ta este pe lângă uh, că vei individualitatea ta va ieși în evidență, uh, vei avea darul și vei străluci. A treia lucru spune în versetul 17 uh, în felul următor. Când mergeau, alergau pe toate cele laturi ale lor, uh, aceste roți. Cu alte cuvinte, mobilitate. Uh, și întrebarea, întrebarea următoare este, de ce anume ne-a dat atunci Dumnezeu suflet? A ca, pur și simplu, numai Duhul să, să domine și atât, și sufletul numai să fie acolo, de să trăiți să, ce vreți, Duhul? Nu. Uh, motivul pentru care Dumnezeu ne-a dat sufletul este ca Duhul să se poate exprima. La ce mă refer? De exemplu, voi aveți, toți avem creier și avem picioare. Ok? Creierul meu, degeaba dorește el, de exemplu, să ajungă înapoi la, la Anvon, dacă picioarele mele nu îl duc acolo. Ok? Exact așa și Duhul nostru, degeaba vrea El să facă multe lucruri. De-aia spunea uh, uh, și Iisus ucenicilor când erau acolo, țineți minte, în, în grădină. Mă, Duhul este plin de râvnă, dar trupul este nebundicios. Ok? Uh, Trebuie și una și cealaltă să, fie, să fie să funcționeze împreună. Și de-aia ține puțin timp. Ca să devii o, o, o persoană exact în ordinea pe care Dumnezeu o vrea. Dar odată ce Duhul tău este în control și sufletul tău este supus Duhului tău, atunci el va, va exprima așa cum creierul comunică picioarele și după aceea, uite, oh am ajuns aici. Am comunicat împreună. Exact așa va trebui să devină și cu Duhul tău și cu sufletul tău. Și sufletul exprimă ceea ce există în Duhul tău. De ce? Fiindcă cum spune Biblia, din adâncul inimii vorbește gura. Adică ce este în inima ta, se va vedea pe fața ta. Cum este duhul tău, starea duhului tău, că vrei, că nu vrei, te vedea de gol prin modul în care vorbești. Și așa poți ca să vezi și pe ceilalți. Dar, în primul rând, analizează de pe tine, că foarte ușor, uh, a, de deci ce ăla așa facem huh. a că știu acum acum e. Și cu alte cuvinte, dacă voia lui Dumnezeu este următoare, ca noi să intrăm într-o legătură cu Duhul Sfânt, într-o comuniune cu Duhul Sfânt, așa de mult încât personalitatea Duhului Sfânt și personalitatea lui Isus Hristos, care se exprimate în roadele Duhului Sfânt, să se vadă clar prin noi, dragostea să fie exprimată, fiindcă nu că înveți să mă copiez pe mine sau copiez pe careva din biserică, nu, Pur și simplu, fiindcă în tine tu ești plin de dragoste. Tu ești plin de pace. Tu ești îndelungă răbdător. Tu ești plin de bunătate. Și acea, ceea ce este în Duhul tău va ieși afară, va, se va exprima prin, prin, prin sufletul tău. Prin emoțiile tale. Fața ta îl va reprezenta pe Dumnezeu. Fiindcă Duhul Sfânt locuiește alături de Duhul tău. Duhul tău este, devine fiindcă Duhul Sfânt e mai puternic decât Duhul tău și devine tot mai mult asemenea lui Hristos, asemenea chipului Hristos și asta se va exprima prin, sentiment, prin sufletul tău și va fi transmis prin trupul tău în cele din urmă. Așa că vei, vei începe să exprim, vei începe să exprim cine este Dumnezeu. Și chiar și atunci că de ai nu crea Dumnezeu cu o voință liberă. Nu vreau ca să aibă roboți și, Doamne, vreau ca oamenii să-mi să spună că uh, Doamne, Tu ești bun, nu că i-am pus eu, i-am programat eu, i-am pus programul așa și să spună, omul este bun. Huh. Nu, ci noi decidem, ok? Uh, noi decidem, unii oameni au impresia că, uh, și mai spun minciuna asta, că uh, mă, vă spăla creierii de acolo. Nu e adevărat. Din propria mea voință, eu decis să mă închinui Dumnezeu. Chiar dacă și astăzi nu m-am simțit chiar perfect în trupul meu, și eram cu nasul fundat. Am decis să-l laud pe Dumnezeu. Am decis fiindcă El este tot bun. Fiindcă Duhul meu este în control și sufletul și, și, și, și trupul meu trebuie să asculte. Că nu mă simt bine, că mă doare un genunchi, chiar, chiar, chiar mă simt așa ceva aiurea în, în genunchiul ăsta. Indiferent. Eu îl voi lăuda pe Dumnezeu. Și asta, indiferent de sentimente, eu, sau cum te simți, sau cum, cum se simte trupul tău. Domne, eu tot voi vin la biserică. Eu tot voi citi Biblia. Eu tot mă voi ruga în dimineața. De ce? că Duhul tău este în control. Și odată ce Duhul tău este cel care controlează ființa ta, vei putea ca să exprimi, vei avea o exprimare a cine este Dumnezeu. Și vei, vei exprima clar cine este Dumnezeu. Toate roadele Duhului Sfânt se vor vedea clar în tine. Și... Uh, Uh, câteodată va trebui să vorbești cu tine însuți de exemplu David în, în, în Psalmul 103 cu 1 uh, cu versetul 1 spune în felul următor dacă poți să-l pui acolo, uitați-vă uitați ce spune uh, David cum vorbește cu el însuți uh, și spune în felul următor, 103 cu 1 uh, binecuvintează suflete pe Domnul uitați-vă, binecuvintează suflete bă, suflete, binecuvintează pe Domnul nu, nu, am chef. Bă, tu termină. Duhul lui vorbește cu sufletul lui. Tu ascultă de mine și fă ce spun eu. Câteodată, va trebui tu să spui, tu ție însuți. Bă, trup. Va trebui să reamintești trupului tău și sufletului tău. Bă, vezi că Duhul este tot în control. Așa că, degeaba, vreți voi, nu vreți să vă ascultați, tot va trebui să ascultați. Punct. Când postești același lucru. Trupul tău, nu-mi dai mâncare. Aaaa! Sufletul tău, bă, dar stai acum nouă, hai, bă, dar nu mă simt bine, mă, ar trebui ca tot să mănânc, hai să, știi, dar Duhul tău, fiindcă a, asta e un exercițiu ca să îi dai Duhului tău mai multă putere. Pentru că atunci numai Duhul tău funcționează, numai Duhul tău te duce înainte. Trupul tău nu are energie, Sufletul tău nu are benzină cum ar fi pe ce să funcționeze, nici Creierul nu prea funcționează așa de bine când postești, dar Duhul tău este plin de viață. Și lucrul care se întâmplă, și am experimentat și eu, experimentez că Dumnezeu îți dă mai mult decât ai tu energia uh, uh, și poți să faci lucruri care, mai dar n-am mâncat nimic, dar cum poți să rezist atâta? Asta se întâmplă. Dacă tu te încrezi și hrănești Duhul tău, vei începe tot mai mult. Și va trebui câteodată să le spui sufletului tău sau trupul tău. Man, ascultă de mine. Și ultima este un alt lucru care se va întâmpla dacă tu vei pune în ordine aceasta. Este în versetul 18. Aveau niște obezi ca o înălțime înspămitătoare și pe obezile lor, cele patru roți erau pline cu ochi de jur împrejur. Ochi. Un alt lucru care se va întâmpla odată ce tu vei fi, vei pune în ordine aceasta. Al Lui Dumnezeu, de la, de la început. Un alt lucru care se va întâmpla, vei avea viziune, vei avea ochi care se vadă clar. Și vei vedea, nu ci, în circunstanțele din jurul tău, când Dumnezeu ți-a spus ție ceva, când El ți-a ți ți promis ceva, ți-a dat o direcție în care să mergi. Tu nu te vei uita la circunstanțele din jurul tău, ci te vei uita la cel de la care îți vine ajutorul. Te vei uita cu ochii piroinți spre premiul care îl ai de câștigat. Acele suflete care Dumnezeu ți le-a promisie, încep să le vezi. Și încep să, încep să le vezi, nu mai cu Duhul tău, ci le vezi cu sufletul tău. Și ja le simți, simți că Dumnezeu, Dumnezeu va face lucruri mari. Caleb, de exemplu, a primit o promisiune din partea lui Dumnezeu la vârsta de 40 de ani. El era împreună cu Iosua parte din cele 12 scoade. Și Dumnezeu i-a promis că el împreună cu Iosua vor fi singurii din generația lor care vor stăpâni țara. Și Dumnezeu prin s au tras la sorți și i-a căzut la sorți Hebronul. Și el de 40 de ani se tot uita Hebronul. O, în sfârșit o să vină ziua ca să, ca să câștig, să, să, am, să cuceresc o cetatea aceea. La 85 de ani a venit ziua și Iosua i-a spus, mergi și cucerește. Și el au spus, sunt gata, sunt așa de voinit cum eram când eram tânăr. Și au cucerit țara cu ajutorul Lui Dumnezeu. Ceilalți zece, ceilalte zece îi scoade, știți ce? Care a fost problema lor? Ei nu au avut viziune. Eu au spus, ei au ales să o ales să asculte de sufletul lor, frică. Să asculte de ochilor, my God, ăștia îs uh, doi metri jumate. Cum să-i batem noi pe uriașii ăștia? Caleb însă, Duhul lui, era cel care conducea. Și el a ales să creadă cuvântul lui Dumnezeu. Asta face Duhul. Crede ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și când, când, când citești în Biblie, când Dumnezeu a spune ceva, tu îl crezi. E ca și cum da și amin. Și l-a crezut și Dumnezeu i-a dat țara lui promisă. Exact așa. Și noi, ca și biserică. Ca și tineret. Chiar în timp ce mă gândeam la mesajul acesta, doar aceea care vă pune în ordine și Duhul vostru va, va conduce ființa voastră. Va fi, și sufletul vostru va fi supus Duhului vostru. Iar trupul va scluta de suflet. Aceea dintre voi veți putea ca să luați sara. Altfel, atât timp cât ești legat de satan, ca asta se întâmplă, când cineva, când, de exemplu, creierul tău comunică cu picioarele tale și tu mergi toate părțile și uh, pare puțin stupid par, uh, opa, ăsta a luat-o razna. Ce fac de obicei? Te leagă și te pun la spitalul 6. Nu? Același lucru se întâmplă când trupul sau sufletul tău conduc ființa ta. Arați? Nu funcționezi cum ar trebui. Și satan te are legat. Dar eu cred că astăzi Dumnezeu vrea ca să libereze mai mulți dintre voi și să vă dea din nou libertate și să restabileze, să restabilească din nou ordinea la cruce. Sângele lui Isus Hristos este capabil să te libereze de pofte, de mândrie, de lăcomie, de faptul că trupul tău conduce sau sufletul tău conduce, emoțiile tale. Și din nou Duhul tău să fie pe locul întâi. Și eu sincer cred că noi vom fi aceia care vom cucerit țara noastră promisă. Dar pentru asta va trebui să fie ordine. Un lucru care s-a întâmplat în Vechiul Testament este de două ori Dumnezeu a promis poporului Israel să-i construiască prima dată cortul lui Moise, țineți minte? Și după aia templul lui Solomon. Amândouă, la amândouă Dumnezeu le-a dat detalii clare. Uite, asta e ordinea care o vreau să fie în casa mea. Și când este ordinea aceasta și terminați totul și puneți totul în ordine, slava mea va coborâ. Același lucru și la Solomon. Și când a fost totul terminat și totul pus în ordine, a umplut Dumnezeu cortul lui Moise, apoi a umplut cortul templului Solomon. Ultima, ultim lucru despre care vorbesc după care închei este atunci când tu vei fi într-o ordine perfectă, când vei fi într-o ordine perfectă, și va fi a, alinierea, sufletul tău va fi complet sub sufletul, uh, uh, sub Duhul tău, și trupul va fi exact sub sufletul tău. Când va fi aliniere perfectă, știi ce se va întâmpla? Gloria lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu se va vedea în ființa ta. Moise când a fost pe munte, n am mâncat 40 de zile, a jos de pe munte, slava Lui Dumnezeu se vedea prin fața Lui. Și noi cunoaștem și în zilele noastre oameni care și astăzi trăiesc, care numai pur și simplu intră într-o cameră și slava Lui Dumnezeu umple acea cameră. Același lucru se va întâmpla cu tine. Vei intra în clasa ta. Uf! Oamenii vor cădea jos în picioare și se vor preda lui, lui, lui Iisus. Dar, dar nici n-ai păcat să spui nimica. Pe slavă lui Dumnezeu să te așa prin tine așa de la asta am fost chemați să fim vase de cinste, vase de onoare vase de slavă care să aducem lui și să fim gata pentru stăpânul nostru gata să-i surgim lui haideți să chiedem ochii și să ne rugăm la ne vreau să-ți mulțumesc astăzi ne-ai vorbit și ne-ai vorbit destul de clar Nu ne să mulțumesc mea, că tu vrei la mea, să aduci ordine în viața noastră Fiindcă Tu dorești, Doamne, ca să, să reveri slava Ta. Vrei să te reprezentăm, să fim ambasadori aici pe pământ și să te reprezentăm bine. Doamne, îți mulțumesc că Tu ai vorbit, ne-ai vorbit nou ca tineret astăzi, Doamne. Și acum vrem să răspundem la ceea ce Tu ne-ai spus, Doamne. Aleluia. Aș vrea să stăm în prezența Lui Dumnezeu câteva clipe.